я не приміняла б на той рай жодної хвилини, яку можна бути з тобою. Ні, не так. Не приміняла б жодної хвилини чекання на тебе. Нічого, що зв'язане з тобою, не віддам. Марта, прошепотів він, нахиляючись до неї. Марто, ти розумієш, як я тебе люблю? А я...» Її мова знову зайшла на захоплений примітив. На маленькій страшне дієслово, що тримається за коханих уст, як учеписта думка хворого мозку. Тепер дівчина злягла йому на коліна, а професор тихо гладив рукою її обличчя і волосся.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 Через те, власне, не важить нічого, хто ким народився. Це момент суто механічний. Це штамп на бланкові, де ще нічого не написано. Бо належним до нації не а робляться. Вона погодилась. Вона здебільшого погоджувалась з усім, що він казав. Уже через те, що це казав він. Коли й не погоджувалась, то рідко коли заперечувала, тільки зауважувала.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 «Я боюсь, що ті кущики вже повиростали в дерева», – зауважив Славенко, кидаючи цигарку. «Навіщо ти сказав так жорстоко?», – спитала дівчина. «Ні, ті кущики є, вони не виросли. От побачиш. Ах, Юрчику, як там гарно. Це чудово, що ми туди поїдемо. Коли?» «В квітні?» «Ні, ще холодно. В травні?» «Ой, як довго. Підемо в степ далеко-далеко. І будемо йти. йти поруч». «Поруч», – проказав Юрій схвильовано. Він переймався її поривом. Чудний тихий близький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 На провесні чуття в тварин загострюються. Ти почувала весну, а не мене. «Ти все хочеш пояснювати?» – зітхнула дівчина. «Навіщо пояснювати?» – «Юрчику, не будь розумний зі мною». «Це важко, але я спробую». «Твоя рація, Марта, навіщо пояснювати? Ми нічого не додаємо до явища, але руйнуємо його чар». Так зухвали хлоп'я нищить цяцьку, щоб довідатися її будови. Наші пояснення всі нікчемні нічого зрештою не пояснюють. У великому ікс, що ми сілкуємось розв'язати, завжди лишається трохи менший ікс, а в ньому знову ще менший, і так до безкінця. Аж поки замість одного великого ікс не здобудемо безліч манюсіньких, але однаково незрозумілих. Твоя рація, ми надто багато думаємо і мало живемо. Життя йде про з нас, а ми думаємо і починаємо жити обміркованим, якимсь стерилізованим життям, де вбито всі мікроби шумування. На дожиток здібністю мислити – ось де наш величезний злочин. А твоїми устами, Марто, промовляє зараз найкраща мудрість, проти якої наша вигадана мудрість надто дрібна. Марто, вчи мене цієї великої мудрості. Марто, я твій учень, я доросле дитя, яке ще не жило.